Minden műsor kísérleti műsor és minden nap utolsó adás. Én a jövőben nézek, és hétfő reggel 8 órától Stevanovid Dusen lesz a Kejfejöncsi vendége, oh, aki is lesz. Jó. Jói, hogy a Gondra is van szó. Ma olyan számok fognak zömében szólni, amelyeknek Stepanovi Dusan Mikor volt a szövegírója. Függetlenül attól, hogy időnként szörényi levente is meg fog szólalni, mert hogy ő is 77 éves volt a közelmúltban, ha bár ő nem volt itt, annak idején csak idés voltam, és nem metró. Itt teljes műsor arra szolgál, hogy beszélgessünk egymással, arról beszélgessünk, ami foglalkoztat bennünket, beleértve, hogyha nem foglalkoztat semmi sem bennünket, illetőleg foglalkoztat bármi bennünket, de nem akarunk róla beszélni, akkor hallgatni ugye hosszan nem fogunk valószínűleg, de akkor zene fog szólni. Ez a titka a kéfejöncsének. Elvileg nincs üres járat, és még I'm But... Megesből, hogy csináljak hármat, ámításból, hogy építsek házat, ha nem tudom jól, már is a pálcáért nyúl, az élet Szép tanárnunk 061 712 Ez a telefonszám, amelyen elérhető vagyok. Ma 2022. április 27-es szerda van. S bár emlékszem a Fókusz küldött nekem egy e-mailt, lefényképezte a léggömböt, amely a város fölött volt és mondta, hogy onnan aludról nem látnék, benne voltam -e. nem voltam benne, haza mentem, megírtam az első interjút. És nagyon jól esett, amikor utólag fölhívtak és mondták, hogy bom van, amivel ingyen lehet menni, mert jobban számoltam, hogy mint bárki más akkor majd én is befizettem azt az összeget, amiért a város 150 méter magasból lehet látni. Még egyszer köszönöm a telefondóra. Este eset, és általában napközben is fog, most 11 fok van, amit hidegnek nem lehet mondani, meg lesz a duplája, hát ezt majd holnap meg lehet mondani. a témán van, de nem biztos, hogy székelykáposztával kell kezdeni, egyáltalán az sem biztos, hogy bármit kezdeni kell végül, és a kéfejhetség folyamat. 061 712 42, még 100 fölött a másodpercek száma még 7 óra lesz, de már nem sokáig. Laci vagyok helyről. Már beszéltünk a napokban. Uh, uh, szeret, hoztam önnek ajándékba egy verset, de olvassatom. Most hirtelen Színási Sándor jutott az eszembe, de majd talán elmesélem, hogy miért, de próbálkozzunk meg vele. Jó, a, a, a, a, tehát a szerző, a Sányási Sándor a címe pedig az, hogy a bújdósni sem tudó szikélyegényének ke, de hogyha nem fér bele, akkor nem, nem olvasnám be. Én nem tudom, egyrészt nem ismerem a verset, másrészt még egyáltalán nem derült ki, hogy miért akarja elmondani, semmi jónak nem vagyok elrontója, figyelek. Na jó, akkor nem tart sokat, csak egy pár szatják, uh, csak egy pár, pár szakasz van, szóval, hogy elolvasnám, nem hadarva, jó, ha megengedik. Kányádi Sándor, a bújdosni, a bújdosni sem tudó szegény legényéneke. Ad notám, Adi Endre, DG barátomnak mondom. Kendő a burkus, mint, mint még egy rongyos forintra se taksál, senki emberboltos. Nem kellünk mi múltnak, nem kellünk mi mának, kivált jövendőnek, minket itt utálnak. Nem, ke, nem kellünk mi testvér sem sem ottan, A nem kellésekbe beleszaborodtam. Itt volna e, hogy nyelvpecérnek álljon valamikor itt kenyeres pitássom. Együtt vittuk, vettük meg a sáncot, akkor még a világ gyönyörűnek látszott. Leárt testvér, leárt rosszul tarisz nyáltak, felező ideje a vén ideáknak. Kis katanálás kigérült az erdő, nem bújdos lenne a nevünk, tekergő. Semmi de, Se az utunk, egy-két ezer évet vissza kell butulnunk. Kellendő a bunkus, hát vigyék hagyják, várjuk, mint ahol, Ez, a holtak az ítéletnapját. Ez a magyarázatként csak azt akarom mondani, hogy a 80-as évek közepén, mikor Bukarestben voltam egyetemista, akkor, akkor az ilyen 10 fokor, fokra felmelegített uh, panelbe olvasgattuk ezt, de olyan módon, hogy, hogy Magyarországról volt visszacsempészve. Talán, talán a legelőször a 84-be jelent meg. De ez most mi jutott az eszébe? Hát a, a, önnek olyan jó zené vannak, és annyira emlékeztet a fiatal koromra, ha, hogy én lévén már a fiatalság már rég elillalta elill a fejem fölött. Nem is tudom, hogy, az, az, hogy ön fiala úr a rangköszön, hogy én, de ezt nem tudom, nem is kérdezni, de én 63-as születés vagyok. Hát akkor én öregebb vagyok. Na, hát akkor ön a rangidős, úgyhogy, hogyha Úgyhogy majd ön kell felajánlja, hogy egy, egy, egy jó deti tokai borra ígyunk esetleg tud, de addig, addig sajnos nem tudunk tegezni. Mert ilyen, mi, mi székelyek ilyen szálas, szálas emberek, vagy mind a szálfa, tudja? Mind a, mind a fenyőfa. Hát fogalma mincs, hogy én milyen fára emlékeztetek. Na látja, ha ezt kéne neked megmondani, itt van Ádám, aki állítólag volt már jobban. Ádám! Te milyen fa vagy? Bölcsesség Tölcsességfa? Nincs ilyen jó. Legyen, legyen, legyen, legyen tölcsfa. Tölcsfa? Igen, nem, nem is nem a fákban. Nem végüljük jó, nem, nem tudom Nem De hogy nézel ki? Nagy fa vagy, kicsi? Viszont a magas vagyok, úgyhogy én nagyon fákodik. Attól meg magas vagy, attól még lehetséges, hogy törpefenyőnek élszed magad. Hát egy töltyfa vagy? Legyel, igen, negyen, tölgy, igen. Negyel, tölgy, igen, igen, negyen Akkor az is maradsz. Tehát a hátravedve életedben, ha megkérdezik, hogy milyen fa vagy, akkor töltyfa vagy. Én nem igen. De hogy én? Hát aztán te! Aztán aztán, az... nem. nem, hát a hallgató megmondta elnézést teljesen. Nyugodtan, nyugodtan, De csak fél a Milyen fa elnézést? Tehát én, a, a, én a olyan De a, a, e, fenyőfa vagyok, fenyőfa. én olyan fenyőfa vagyok, amelyik a Nem, a nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ő nem, Ő nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, meg, az nem, nem, meg, gyere, meg, gyere be eddig Lakatos Jánosnak hívták, mostantól kezdve Mamut Fenyő. Gratulálok. Köszönöm, MF. A. Ádám, milyen fa vagy? Most jönnek szomorú fűznek. <gül> hát, Elég fura bocsánat, erdőt alkottunk, mi itt négy ember, érde nekem fogalma, hogy milyen bocsánat, fa vagyok. A második kollég, az kollégá, az Ádám kollégával biztosan most egy kicsit, a depressziós állapotban nem van. Depressziós, azért mondtad, nem depressziós, hogy, érzi jól magát. Lehet, hogy holnap, ja nem érzi jól magát. Lehet, hogy holnap egy én... másik fa lesz. Lehet, hogy én vagy, nem látok, soha sem másik fa, és a, a, meg csak, csak annyit akartam elmondani arról a fektáról, hogy azt, azt átlagban nem nagyon, a, mikor még, mikor még a, hogy mondjam, mikor a, a, átlagban nem nagyon szokta lefektetni a, a 130 km-es órás Uh, sebességgel fújó szél se. Elnézést, eddig azt hittem, hogy én vagyok a legbonyolultabban beszélő ember a világon, de most már támadtak kétségeim. Azt árul el nekem, Jánoska, hogy oké, okay, te mamutfenyő vagy, de hol vagy? Helyén? Nem nem, nem, nem, nem, most nem őről van szó. Jaj, bocsánat. bocsánat. Jánoska, ja, Jánoska, Jánoska, gyere és megint, hogy lássanak téged, látva lássanak. Hol vagy? Al Alaszkában képzelem. Alaszkában. Elmondani. Ő Alaszkában, mamutfenyő, és te hol vagy? szomorú fűz? Erre, ebben nem számoltál így koraneggel? Nem számoltam. Szomorú fűz hol van. A bükben. A bükben. Hát, oké, okay. ön a Kárpátokban, ő Alaszkában, ő a bügben, én meg fogalmam sincs, hogy hol. Tudja, én egy ilyen bolygó zsidó vagyok, de olyan fa nincs olyan fa nincs, sőt, még bolygó hollandi fa sincs, az csak egy, egy hajózási osztály, a bolygó hollandi. Igen, hát nézzel, igen, de teljesen feldobta a reggel, tehát azért az, hogy, az, hogy itt a meg megtudom, hogy az egyik mamut fennyi, a másik szomorú fűz, ezt ön nélkül soha nem tudtam volna. De ön, de ön milyen ön én, egy kaktusz kaktusz tartja magát? én egy kaktusz vagyok, én egy kaktusz vagyok, de egy kaktusz kaktus? fa. igen. Na jó, akkor mondhatok egy kaktuszszal. Egy micsodát? Egy viccet a kaktuszokról. Nézd a kányádi után, miért ne? A mexikói sivatagban száll két lubalon. Az egyik lubalon lú, szól a másiknak, hogy vigyázz meg, kaktusz, a másik pedig megmondja, kösz. Én is mondok önnek egy viccet, és elköszönök. Két ember visz a sivatagban, az egyik azt mondja, hogy héte, mire a másik, miért pont én? Nem igaz, hogy állandóan székelykáposztával kell foglalkozni. És nem igaz, hogy a kejfejancsinak egyébként csak közéleti arca van. Egyáltalán nem tudom, hogy a kejfejancsinak milyen arca van, de hogy most beszélgettem egy mamutfenyővel, egy szomorú fűzzel, mindig elfelejtem, mit mondod? Egy fenyőfával a kárpátokban. Most ugye nagy a kísértés, hogy megkérdezzem önöktől, hogy milyen fa, de szerintem ebben ennyi volt. Jó legelt. Lakatos diófa, Iskám vagyok, jó napot kívánok! <gül> de eddig is tudtad, hogy diófa vagy? A telkünkön lévő diófával mindig is azonosultam, és az apáméknak is a diófa volt a kedvenc fája. Igen. De szoktál vele ha beszélgetni? De miért mondják azt, hogy a diófát, hogy a diófát az unokájának? Egen, ezeket, ezeket. Igen, igen, igen, de szoktál vele beszélgetni? Gyönyörködni szoktam bennem, mert ahogy a hálószobablakunkon kinézek, egy diófa van előtt. Én ezt értem, de most ki kell, hogy menjél, és meg kell, hogy szólítsad mert ha te is diófa vagy, ő is diófa vagy, csak te lakásban élsz, ő meg a kertben, akkor ez olyan szokos, szoros rokonság, hogy mostantól kezdve ezt valahogy ki kell fejezned iránta, hogy te egyébként egy annál sokkal közelebbi rokon vagy sem, mint ő ezt eddig sejthette volna. Ő ezt eddig is sejtette, mert az építkezés alatt kikerültük egy lépcsővel, miközben ki akarták vágatni, hogy már úgyis örnek. Azt értem, de, hogy te egy diófa vagy, azt attól még nem tudtam. Ja, hogy mi diófák egymás között. Hát, hogy diófák jó, egymás között, pontosan. Na, a te Azért új, szintam, új távlatok nyíltak ma reggel. Hogyne, hogyne. És, és nagyon örültem, hogy a, a székely úriemberbe emberbe telefonált. Ha jól emlékszem, tenap is ő volt. Igen, talán tegnap előtt is. Figyelek. Igen. E, tenapi meccsről. Hát, az hihetett. tudunk e beszélgetni, Látod? e Hát, láttam. Hát, ez a foci. Tehát, igen, ezért kell focit nézni. Ezt akartam pont mondani. Így van. Úgy szóval És nekem teljesült az a vágyam, amit még nagyjából két hete mondtam, hogy a kulturáról meg a fociról beszéljünk, és egy tegnap előtti élményemről is szeretnék beszámolni kulturális ajánlóként hogy van egy olyan műsor, hogy messzire jött ember, és ott azt mondták, hogy ezt nem lehet elmondani, hogy az hogy zajlik, azt meg kell nézni, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy május 9-én tegye meg, aki eddig még nem volt ilyenem. Hatott rád? A lányommal még egy órán keresztül beszélgettünk utána. Tehát még rá is hatott, nem csak rám. Igen. Igen. Nem vagy vele a... egyedül. Na hát további szép napot. Viszont... Tudják, el, nagy és hagytatos szavak nélkül. Minden műsor, de nem műsor, min minden, ami önök előtt van, arról az ember elvileg éreznie kell, hogy ahhoz hogyan viszonyulnak. Én ma reggel belehallgattam a Kubradio reggeli műsorába, és nem mondanám, hogy nekem ideális helyem van most éppen itt, de nem szeretnék olyan reggeli műsort csinálni, mint amilyen a klubrádióban van, miközben zömében közéleti műsorok készültek. Annak fenntartani a lehetőségét, hogy egy műsor úgy kezdődjön, mint ma? Ez számomra arról szól, hogy nincs két egyforma nap. És hogy nincs olyan, hogy az ember ballábbal kell föl, mert könnyen lehetséges, hogy ballábbal kell föl, és mégis történik valami, ami aztán nem sokkal a felkelése után teljesen átírja azt a kottát, amit egyébként az ember olvasni kezdett reggel abból adódóan, hogy úgy érezte, hogy az egész napja a ballábbal való felkelése következménye lesz. Én egyetlen egy dologra hívottam föl az önök figyelmét a műsorban, és ebben nincs változás. Ez pedig az, hogy élni kell. Alapvetően azzal kell élni, azon a lehetőséggel, amit a létezésünk biztosított, és hát ezt ennél bűvebben az is fogom kifejteni, mert nem attól válik valami közhelyé, hogy közhely, hanem attól válik közhelyé, ahogy az ember arról beszél. Tehát a fókusz egészen költői magaslatba emelkedett azzal, hogy lefényképezte a léggömböt, és azt mondta, hogy innen alulról nem látni, hogy én benne vagyok-e vagy sem. Én nem tudtam, hogy a fókusz egy költő. A szó legnemesebb értelmében... 06171242 Azt kérdezi valaki, hogy létezik-e az, hogy nem működik a kép funkció, Ádám? Igen. De más nem jelzett ilyet. Körbenézzel. Németországban. Vagy Németországban nem nézi. Kriszti, te milyen fa vagy? Mindjárt negyednyolc. elröppent egy negyed óra. Negyed óra az sintendo in Kedves Krisztina azt mondja az Ádám, hogy minden van. Köszönöm. Én tölgyfa lennék. Mindig tudta, hogy az Ádám milyen kedves hozzám. Szerintem kaktusz nincs, de most már volt. Hiába ügyész lelkesen! Ez például olyan szép. Ha LGT koncert lenne, biztos énekelnék. Mások meg öngyújtókat tartanának a levegővel, de ma már nem öngyújtókat tartanak, hanem telefonokat. A hetedik sorban ülök a mip de nem 15-ben vagy a 17-ben fogok. Akinek vannak olyan zenéi, amelyek kapcsolatokra emlékeztetik. Ez a régmúlt ifjúságom. Kedves, elvisznek oda, hogy senki sem már de értem a szót. Hol Szerénye a háló, erősen, ott ritkan szól van romantikán. A partmenti sziklákra szülül és magányos háznapan. 061-712-42. A, a tenger az orszukon. Május 9-én már nincs két hét ismét nagyon messziről jött ember az Akvárium Klub lokájában. Este fél nyolctól belépés ingyenes, jöjjenek el ugyanazok mások, legyünk sokan és beszélgessünk úgy, ahogy hétfőn tettük, vagy másféleképpen, de, de. május 9 -e, hétfő hétfőn, este fél 8. Ha egy 5 mm -hmm. mm -hmm. perccel múlott 5 5 Telefonba kéne beszélni, hogyha az internet csúszásával fogunk közlekedni egymással, az nem fog összejönni. A, abba kérném a segítségét, hogy én amikor rákapcsolok a Youtube-ra, és amikor megjelenik ön a képernyőn, akkor elkezd ugrálni a kép, de már nem tudom hányadszor visszamentem, újra rámentem a Youtube-ra. Megkérdezni a fiúkat, hogy, mi, hogy az éve... Ádám, két... miért ugrálok? Mit akar az ugrálás? Hát az, hogy, hogy ön van a képernyőn, is, és hát ugrál a kép leföl. Na most nem tudom, hogy az én mert lehet hiba, vagy van valami esetleg az adásban is. Baradjunk abban, hogy valaki betelefonál, és majd el fogja mondani, az Ádám szerint minden rendben van, bárki más, aki ért hozzá, én tévészerelőnek egyébként sem ennék el, tehát nem hiszem, hogy azzal jól járnának, de kinél ugrál, és ha ugrált, akkor meg tudta szüntetni. Szükség esetén, ha gondolják, akkor elkezdek ugrálni, és akkor az a kép majd a valóságot fogja mutatni. Néhány dolgot még tudok, ha fejen állni kell, mert fejen áll Já János, a mamut fenyő. mamut fenyő, azt mondja, hogy minden rendben van. Figyelj, nődet hisz föl, jó? Mert eddig azt hitt, hogy hozzád egy feleségül, de nem. Egy mamut fenyőről fog menni. és arról nem is tud még a nőt, hogy te, ti alaszkában fogtok élni, ba meg. Tehát azért, mire hazamész, azért egy pár dolgot beszéljetek meg, mert... Nem tudom, hogy a nőd Alaszkában, tehát, hogy ő mennyire fogja komfortosan konfortosan magát. Jó, tehát az lehetséges, hogy reggel még a Batyányi környékéről jöttél, de haza már nem odamész. Jó reggelt! Jó reggelt! Nálam tökéletesek itt. És, és tudja, mi az érdekes? Nem. Az az érdekes, hogyha én például most azt szeretném, hogy magánál is ugráljon a kép, de ezt mennyivel nehezebb előidézni, mert valaki ugye, valakinél ugrál, és azt szeretné, hogyha olyan lenne, mint önnél, de ha én most azt mondanám, hogy ön azt szeretné, hogy ugráljon, azt épp úgy nem tudnám megvalósítani, nem, mint ahol nem. ugrál, és azt szeretném, hogy ne ugráljon. Egészen, tehát én nem tudtam, hogy reggel ilyen, ilyen egészen meghatározó mondatokat fogok mondani. Tehát, hogy ránézek egy kép, és azt mondom, ugrálj! Tudják, ismered a viccet? Ádám. Hát a százlábú. lábú. 100 lábú, tudod lábú az, hogy százlábú azt mondja, ugorja, százlábú a 100 lábú ugrik. Kitépi az egyik lábát, ez nem egy, nem, nem egy százlábú lábú barát vicc. 100 lábú ugor, 100 lábú ugrik. Beírja a naptáriába, vagy naplójába, tudom, mi ebbe 100 lábú 99 lábú ugrik. Oké, okay, nem fog végig minden menni mint a 100 Marad három lába, kitépi a harmadik lábát, azt, hogy a száz lábú ugari, száz lábú beírja a naplóba, száz lábú, há... most viccben vagyok, haho, nehogy ne, már, beírja a száz lábú, három lábbal ugrik, kitépi a harmadikat, két láb, beírja, száz lábú ugorik, száz lábú két lábbal ugrik, beírja, kitépi a másodikat, elnézést a száz lábútól nem létező vicc, az Isten áldja már meg beírja, százlábú egy lábbal ugrik, és kitépi az utolsó lábát, és innyi, a százlábú ugor, százlábú nem ugrik. Százlábú ugor, százlábú nem ugrik, és beírja, százlábú láb nélkül süget. Ez honnan jutott eszembe? Azt már nem tudom. Honnan jutott ez, ez? Jaj, ez az ugráló képről? Most már telefonálhat. Már nem vagyok viccben. Dusam. Mondjuk ez nem egy ugrálós 061.712.42. 712 42 Elnézés Katona Tehát hogy ez a nő már nem énekel, vagy csak otthon a fürdőszobában. Milyen kár, hogy a már, csak másokból. Akkor már inkább katona lári. adogott, hebeget, habogott, de amikor énekelt, soha. Egy rövid ideig jobba voltunk. Dospod volt vele a környezetemben hosszabb időn keresztül jobban. A doszpod, hát a Dospod is egy önálló műfaj. Kicsit olyan az élet, mint amikor egymással szembe megy a hogy egymás mellett megy egy mozgó lépcső. Is is. Honnan jutott a dusának eszébe ez a szöveg? Ember nem fügy. Én is addig létezem, míg valaki értem is van, míg valaki boldogtalan, nélkül. Hm. Én is addig élhetek, míg valaki gondol vele. Hétfő nyolckor, Dusan. Szombató lesz 77. Segíts nekem! Segíts nekem! Segíts nekem! hangja volt elképestő. Én <haz> Már bonyolította a telefonon, megszólította őket. Dörré pont, fiája a naszkut, Az a helyzet, hogyha én rám melyek a 168 órára, ott a reggeli zene megy, mintha itt se lennék még. Ráadásnak negyedik hó 26-a van, tehát a keddi reggeli zene megy. Fogalmam nincs abban. Tehát azt se tudom, hogy akinél bejön, annál hogy jön be, mert én ritkán szoktam magamat nézni, tehát ugye az a legrosszabb, a magyar rádióban úgy volt, hogy az embernek volt egy ilyen, hát akkor egy ilyen modernebb, kártyája volt, csak hogyha nem engedte be a gép, akkor nem tudta, hogy valami nem működik a géppel, vagy kirúgták. Ez csak félig vicces. Igen, negyedik 26 Jó reggel. Jó reggel, kívánok! Pontosan így van, ahogy mondja, és a végén a sok szenvedés után úgy tudtam önt elkezdeni nézni, hogy a Facebook, a 168 Facebook oldalára mentem föl, uh -huh. ott viszont nem látok semmi mást, ugye, hogy mi lesz az adásban. Semmi a... nem lesz, Szemmi... beszélgetések lesznek. Jó, tudom. De, de, de, csak... de ugye leszoktam adni a ezeket, de ha nem adom le, az azt jelenti, de... De akkor most adám a eddig... De ott, el, el, bocsánat, vágok. Nem ott bo... elér, elérhetőségek is szoktak lenni, szóval más felirat is van, de most semmi nincs, csak a képernyő, és önt legalább lehet hallani és látni. Jó, ki tudja, ez is meddig van. Tehát az ember minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó, most már 27 e volt, tehát naptárilag már előbb. Az a helyzet, hogy az Ádám reggel nem érezte magát jól, de most mindent elkövetünk. Egyrészt csináltunk belőle egy szomorú füzet, részről meg adtunk neki munkát, hogy ne tudjon magával foglalkozni. Ezt egyébként mindenkinek ajánlani tudom. Tehát leszámítva a súlyos betegségben szenvedőket, akik nem súlyos betegségben szenvednek, és valamiért munkát kapnak, mindjárt mással foglalkoznak. Nem. Megjöttem. Jelentem... Jelentem, real time-ban ott vagyok. Eddig tegnap volt, tehát nem elég, hogy én egy kaktuszfa vagyok, de egy tegnapi kaktuszfa voltam. Mondjad, Fókusz! A csak hang funkció az tökéletesen működik. Ugye én Ez hallgat, csak azért hogy valami működjön, tehát azért, tehát, hogy meg, meg, megtévesszük az ellenséget. Hát ugye a mindennap korlátozott apokalipszis és... Hát, abszolút, ezek. abszolút, igen, igen. Te már vagy abban az életkorban, amikor felébredsz, akkor azt mondod, hogy nem haltam meg? Mert én már ebben a periódusban nem, vagyok. Nem, nem, nem. hát a, a diófa pont erről szól, hogy 100-120 évig is élek nekem, még te a fele hátra van. Anyátból indulsz ki? Nagy nénémből a évával, aki 97 évesen okay. is tökéletesen egészséges? Igen, igen, igen. Igen, abszolút. Helyes. Igen, helyes. ma is megyek Így. hozzá. Így, helyes átadni a gyerekeknek. De az Ádám egyébként hogy milyen szemét alak, de tényleg hát most van a mikrofont, tehát akár visszabeszélhet hogy berak engem a tegnapba nem úgy ma leszek, hogy holnap lesz, a, nem tudom ez a mának a tegnap, van valami száma Bergenditől igen, kösz tehát az, hogy én, én érti, hát így válok ilyen el el el avité, elavulta tegnapi híradó vagyok Értik, ha most bekövetkezik a világ vége, akkor az tök jó, mert akkor tegnap még nem volt az. De ennyire ez nem korlátozott apokalipszis. Valaki Lengyelországból telefonál, hogy milyen lesz az élet gáz nélkül. általában nem lesz gáz nélkül, csak én például nem veszem észre, hogy otthon orosz gáz van-e, vagy más gáz, mert az én lakásomban egyáltalán nincsen gáz nálam bojler van. Az egész házban nincsen gáz, csak a központi fűtés az működik gázzal. Ezt annak idején, amikor megépítették a házat, valamikor 43-ban, akkor így találták ki, hogy ez jó van-e, vagy sem. Nem kérdezték a véleményemet. Valaki írt, hogy a Dusán szombató lesz 77. Én ezt tudom, nálam lesz hétfőn. Én nem mondtam, hogy a Dusán hétfő lesz 77. Tisztában vagyok vele, kedves Otília. Külös tekintettel arra, hogy ott leszek a koncertjén. Nem azt mondtam, én a 77. születésnapját szombaton nincs műsor. Igaz, hogy szombaton este már nincsen sabesz, de ettől függetlenül. Meg azt hiszem, hogy a Dusár nem is zsidó. Mindenki nem lehet zsidó. Valakinek mamut fenyőnek is kell lenni, igaz, János? Kör? Például ez egy nagyon nagy kérdés, hogy egy mamut fenyő lehet-e zsidó? Tehát például, amikor reggel én ide bejöttem. Eszembe nem jutott az, hogy egy olyan kérdést fog föltenni önöknek, hogy van-e származású mamutfenyő. Rövidesen egyébként biztos be fog futni egy telefon, és azt mondja, hogy igen, nem, de én ezt nem gondoltam komolyan, de a képzett társítások, amíg az embernek az agya mozog, addig nem kiszárt, hogy ilyen gondolatok lesznek benne, miközben reggel eszembe nem jutott a zsidó mamutfenyő. De most már elgondolkodom rajta. Hát egy, az 061 712 -42. Megjöttünk a tegnapból Most se tudtam, hogy a tegnapban voltam még reggel valaki rajtam kívül, hogy mondtad, köszönöm. Vagy, tehát csak arra föl mondom, hogy egy műsor rasszulatát alapvetően két dolog befolyásolja. Önök és én. Ha van itt egy vendég, vagy van itt valaki, aki meghatározó erővel bír a műsorra, nyilvánvalóan annak a világa is megjelenik. Tartós műsorvezetővel, vagy másik műsorvezetővel nem biztos, hogy számolok, de az, hogy legyen olyan hatás, amelyek következtében a zeneki cserélődik, és adott esetben az ember megismerkedik új zenékkel, az ellen nem vagyok. De hát ehhez kell egy külső impulzus. Ha valakinek egyébként nem tetszene az, ami szó S minden ébredés, hogy már, hogy hol vagyok ha nem... Jó legőtt. Jó legőtt. Lehet azt mondani, egy pár persze is És az előző betarafolnánk, hogy a kurvanyád Mint hallgató hallgatónak Mármint aki a fenyőt mondta? Aha Ő ilyen Én meg ezt, én meg ezt üzenem neki Én meg ilyen vagyok jó, mi volt a Budapest-parban? Hani Biszt Paulina. És ott érintett vagy? Igen, a Paulina révén. Ő ki? Ő az X-Faktorban volt, és az a különlegessége, hogy nem nagyon volt még a magyar pop történelme olyan énekes-dalszerző hölgy, aki úgy tűnik, hogy, hogy, hogy a mencímbe is megállja a helyét. Nagy remek még vannak, akiknek remek dalokat írtak, de ő a sajátjait írja. De nem azt mondom, hogy egy női bródi, de még akármis lehet belőle. Hogy találtál rá, vagy ő hogy talált rád? <gül> <gül> Te teljesen, teljesen ilyen szakmai út a dolog, mert hogy a, a gold record dolgozik az X-faktorosokkal általában szerződés szerint, és és ö, ö, az X-faktorban második és így aztán egymásra találtunk hát, de Te is tudsz tenni annak érdekében, hogy a zenei kínálat változzon, no, ha balhozzá beszéljünk erről, vagy lehet önként cselekedni Azt terüld el nekem, hogy a mostani időjárás az mennyire alkalmas arra már hogy a Budapest Parkban koncert legyen Hát ha éppen nem esik akkor azért jó, szóval azért voltak egy, több mint négy ember volt Négy? Négy, igen Az nem kövés nem, szerintem is így áprilisban. Hát most például lesz, ami nem Budapest-Bart lesz, Tabán, ugye május 1-én, én 20 éve dolgozom, az mindig egy ilyen állandó para, hogy mi lesz május 1 Esik, nem esik. És mondjuk egy együttesben mekkora, ahogy te mondott van, bár ez nem az én kifejezésem, ahhoz kapcsol, hogy április végén, amikor olyan az időjárás, amilyen hányan mennek el, tehát csak pár párhuzamot vonok a messziről jött emberrel kapcsolatos izgalmam és egy együttes izgalma között. Nagy, nagy, nagy, nagy, nagy. Hát, eb, szóval nem titok, kétféle van az existenciális is, mert azért az előadók, azok, ezek az előadók professzionálisan ebből élnek, és nem mindegy, hogy mekkora egy, egy bevétel is az ideális befolyásolja, de az de leginkább nem. Szóval ott ott helyben tényleg az az, az izgulás, hogy, hogy mit tud ő nyújtani, és azért az egészen más, amikor voltam én olyan Budapest Parkos koncerten is, amikor amikor, hogyha te is voltam a Budapest partban, gondolom, ott a két oldalon nagyon sok büfé van, és mindenki a büfé alá behúzódva nézte a koncertet, vagy egészen más az, amikor ott állnak a színpad előtt, és, és úgy élvezik. Szóval azért persze nagyon-nagyon izgulnak az előadók. Szerintem az az előadó, aki nem izgul, azt ott tette meg a fene. Melyik korosztály volt ott? Hát egész piciktől, olyan, olyan 10-12 éves gyerekektől el 50 évesig, mert a honeybeesnek a közönség az jellemzően olyan, olyan 35-50 éves. És a 12 az szülői kísérettel. Igen. Igen. Van célközönség? Tehát azt lehet tudni, hogy a honeybeesnek ki a közönség? A honeybeesnél lehet tudni nagyjából a célközönséget, igen. Ö, nagyon sok hölgy van, ö, és olyan, olyan főleg már nem 20 éves hölgy. Öltözködés? Hát az, az én, ízlé... az én ízlésemhez képest egy picit slampos, de ez azt hiszem, ez ilyen öltösködés. Mennyi egy, egy volt? 4 ezer körül van. Nem tudom, mennyibe kerül a kiúra, ra se tudom, hogy el akarja kell menni q de... Gondolom 20-30-40 ezer forint lehet Bet, hat, én, nagyon, én nagyon uh, Pearl Jam rajongó vagyok. Uh, ugye itt, itt még sosem ment reklám a részemről ebben a műsorban. Én korábban akár a Live nation akár másokkal termékegyenítések tucatjai. Uh, úgy voltam az évával, hogy uh, nagyon sokszor élveztem a vendégszeretetét egyáltalán a Live Nation-nek, korábban a multimédiának, de nem jellemző rám, hogy én önmagában a kifizetéstől tegyen függővé elmenjek, de az, hogy másodmagammal 70 ezer forintot fizessek két Pölcsem jegyért, arra nem vitre a lélek. Hát egyetértek, én az évvel előtt beszéltem, amikor a Mácsili volt legutoljára Magyarországon, és nekem nagyon-nagyon tetszett a koncert, és megnéztem, hogy hova tudnék meg esetleg Európába elmenni. És aztán kiderült, hogy Magyarországon volt a legdrágább egy, amire azt mondta az év, hogy egyszerű, hát az áfánk. De én azt gondolom, hogy akkor sem normális, mert hát azért egy, egy svéd, vagy egy, vagy egy olasz, vagy egy. Német máshogy tudja megfizetni a százakárhány forintos jegyet, mint én. Most még drágább. Te tisztában vagy az általad menedzselt előadók nézőközönségének a pénztárcájával? Nagyjából igen, igen, igen. Lehet tudni, hogy, hogy igen, mert sokféle fogyasztási szokásuk van, ugye nem csak hanghordozott vásárolnak az, hogy, hogy Spotify-t hallgatnak, YouTube-ot néznek, uh, milyen mörzs terméket vesznek, igen, igen. A 4000 forint az sok kevés. Hát ma már, a mamána ott tök normális, hát 2000 forint fölött vagy mozdi Igen. Teljesen meglepődtem, csak pénz-pénz, hogy a BKB ellenőröknél van lehetőség kártyával fizetni. Én ezt nem tudtam, de ez egy nagyon pozitív dolog. Csak ezt olyan kormány... fura. Nem ma állítanám, hogy azt gondolta, hogy így fújjuk befejezni a beszélgetést, de most ez hirtelen <gül> így ért neki vége. Nem mindenki bírja a FG humorát. Jó reggelt öreget. János, teljesen fel vagyok a telefonálóval kapcsolatban, hogy kárnyázik itt. János, ezt, ezt ki kell kérni. Hát hogy, hogy van ez? Hordra Szerencsétlen... gondoltam, hogy ő nem nézi a műsort, nem látom. Nem látja az arckifejezésemet. A kiegyensúlyozott műsorvezetéshez ez a legkülönbözőbb eszközöket igénybe vesz egy olyan sztár, mint én. Az ilyen embereket helyre kell rakni. Szerencsétlen ember tehet arról, hát nem tehet. Én ugyanúgy föl vagyok háborodban, amikor zsidóznak. Ez egyszerűen nem tudok nem erre mit mondani. Most egy macska jön, csak betelefonál, és akkor ezt mondja, hogy kávanyádat. Igen, de hát ő meg a fenyővel kapcsolatos dolgot érezte félreérthetőnek, vagy szerencsétlennek, vagy stílustalannak. Hát uh, igen, igen. Sok egy síp szerencsét. szól itt. Ez egy orgona. Ú, de költői vagyok. Jó nem nem nem jó reggel! kibékülnék önnel, Fiala János, ha gondolja. Értem, de ennek nem ez a módja. Érdejön. De nem is vagyunk összeveszni. még egy dusám teljesen meghatottam amikor kiderült, hogy a lányom hányszor álmodik anyámmal, aki neki a nagyanyja volt A fülke rossz kedvő, mert fáradt és némat. Jó lenne most káromkodni, hogy beszélgetni némat. Egy vízlap feszül a pórházán, és nevet a nagy világot. 061-712-42, ne felejtsék, május 9-én már nincs két hét. Hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember, lesz az klub volt lokájában. Erzsébet tér lépcsőn le is balra, a belépés díjtalan. Május 9-e hétfő, este fél nyolc óra. 061-712-42. A volt az előadó is, fantasztikus, köszönöm szépen. Arra szavak nincsenek, igen. Hogy hagyhatta ezt az éneklést abba ez a káká? Apám hitte az otthon melegén, Apám hitte az ünnep örömét. Azt írja Géza, XY, aki férfi, reakcióhez a névtelen tahó ismerni a fenyőt, 30 éve, akkor mondhatná, és ahogy zsidó zsidófaként titulálja magát, ahogy Zorán nem zsidóság a téma. Azt írja a... az FG, és szerintem fogadjuk el. Apám a szavak igazát, ez így volt szép. 0 az 1. 712-42, súgy hiszem, ez így volt széli. A elhitte, a szaván, Apám. A folyók iránya, és azt hiszem, ez így van jól. Szombaton lesz Dushal 77, hétfőn pedig 8-tól a Kejfejácsi vendége lesz hétfőn. Ez Hétfőz egy hétre, van. nagyon messzire jött ember, május 9 gén kén az Aquarium Club volt lokájában. Minden nap műsor, minden nap utolsó adás. 061 712 42, bármivel... földgáz szakember a nézők-hallgatók sorában. Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Oroszország. Az egyik legszebb katonakláridal Ebben nem fogok belebeszélni, és ha van földgáz szakember, akkor utána hívjom. <Szorítás> <Szorítás> én már láttam a tibúi dimonát, a kőt a labzatán. én már láttam a hazugságroskat a koszlupát, és őket is láttam már, akik hitelek. mindent látott és nyugodtan lépt, mert tudja, hogy a semmi felé tart, és a köly és a sárgulózó. Az ablaktalan ház és a feldébet föl, nekem minden együtt nő, aki pasulni tudna, ki nincs több belő, aki szeret. Egy szegedi néző javított ki, mennyire jó, hogyha az ember rosszakat mond. Valaki azt mondta, hogy nem hétfőn van a születésnapja. Én meg ragaszkodtam április 30-ához, holott ma van a Dusán születésnapja. Köszönöm, írtam is neki. Um, további módosításokra nincs szükség... Nem azok közé tartozom, volt ilyen a szakmában, ha a szakmának lehet nevezni, ahol valaki miután mindent elrontott, és utoljára is elrontott, azt mondta, hogy ő nem kér bocsánatot. Ma van. Dusán születésnapja, ma 77. Ért, én most megpróbálom fölhívni, vagy felbeszi, vagy nem. Rövid beszélgetés lesz. Összesen boldog születésnapot fogok kivelni. Nem egy bőbeszédű paliadusán egyébként, tehát lehetséges, hogy hosszan hallgatunk. És azt sem biztos, hogy felveszi. Hello. Jó reggel kívánok, én Fiala János vagyok, én adásban vagyok, és csak annyit szerettem volna mondani, egyrészt, hogy nagy izgalommal várlak hétfőn, másrészt a nagy nyilvánosság előtti szerettelek volna a jubileumi, nem jubileumi, de a 77. születésnapodon felköszönteni. Hát nagyon rendes, hogy nagyon szépen köszönöm. És a 77, az most már kerekszám, az én éles mostantól. Mm, akkor bekapcsolom a műsorral és nézem És akkor ed eddig is Kizárólag te szóltál és egyebek között Megállapítottuk, hogy milyen felháborítója a katona Klári fogta magát és többet nem énekelt Mert amilyen számokat Írtatok ti neki, meg a szövegek Hát most éppen uh, nem a moziment Hanem megmondom neki De a moziment, hát a mozi az, az Valami egészen hihetetlen Nekem is hiányzik a Klári a koncertekről Meg, hogy egyáltalán hát Nincs ezt senki te ott Mármit voltál azon a koncertjén, amikor beszélt, mert arra nem mentem igen, igen, igen, igen, igen, az volt az utolsó mármint amin én ott voltam. De, de nagyon hiányzik a palettárok, borzasztóan a hangja, és hát ugye senki nem tudja ezeket a notákat, helyette úgy jelennek elni, külön fáj. Hétfőn hát a... sok szeretettel vagy várva, azt áruld el, hogy kiknek a társaságát lehet még szombaton élvezni a Mipában? Hát nem tudom, nem? titkolják előlem, mm -hmm. igen, abszolút kizárnak mindenből, mondjuk az óránra tudom, de ez nyilvánvaló, de, de a többiek majd meglepnek. Ez de meglepetés? Igen, én megadjam majd lepet. Te jól meg. bírod? Nem, én szeretek felkészülni, és a meglepetéseket kevésbé, de hát elkerülhetetlen, hogy van ilyen is, úgyhogy én alkalmazkodom. De már megleptem mert én megvoltam róla győződve, egyrészt, hogy te reggel ilyenkor alszol, másrészt arról is megvoltam bizonyosodva, hogy nem fogod fölvenni. Hát egész ilyenkor nem alszom már régén, mert korán népredőkező fajta vagyok. Estek ilyenkor már ásítozom, úgyhogy ez egy probléma a koncert szempontjából. A hát telefon meg mindig fölveszem, ha meghallom, hogy olyan van, hogy szomszédszobában már nem hallom meg, mert messze van, halk. De hát, ha valaki engem följél, akkor én azt föl kell, hogy vegyem, vagy nem. Nem tudom, most olyan készséges vagy, szóval én ugye udvaroltam neked, nem tudom mennyi idő keresztül, akkor is teljesen meglepődtem, hogy iget mondtam, most fölvetted, lehet téged élőben hallani, abba hagyom, mert aztán még félrejthető leszek. Hétfőn sok szeretettel vagy várva, és nagyon boldog születésnapot. Nagyon szépen köszönöm, és jó munkát neked. Hát így... Dushan Lo siento que ez baromi érdekes nem, hogy az ember nem tudja, ki kell fog fellépni. Látják, ez például, hogy ez milyen lenne az, hogy olyan lenne a kejfejancsi, hogy itt lenne egy, nem tudom, a, a, a galambos ádám az egyik nap megbolondulna, nem nagyobb mértékben, mint most, és beszervezne riportalanyokat. Tehát rendszeresen bejönnének emberek, és azt mondanák, hogy őket meghívták a kejfejancsiba, és én elfogadnám ezt feltételként, és azzal beszélgetnék, akit prezentálnak nekem, de akiből egyáltalán nem tudtam fölkészülni, hiszen fogalmam nem volt arról, hogy mondjuk negyed-kilenckor ő lesz. Én kipróbálnám. Én semmi rossznak nem vagyok elrontója. Van ez az annyi mindent nem szerettem még, de annyi mindent nem próbáltam még kivilkógy. Tényleg. Milyen lenne? Szerintem nagyon érdekes lenne. És mondjuk úgy lenne, hogy 7-től 9 20 perces váltásokban, tehát még hogy se lenne módon. Addig tartal a beszélgetés, amúgy a következőben nem állít. Azt ugye 5 20-ra hívták. Mondom, jó, kinek tetszik lenni. Egyszer kipróbál. Nulla de egy ember nincs. De ez úgyis olyan prózai lenne. 712.42. Azt írja x x férfi, hogy vannak földgáz emberek, ő kettővel is tárgyalt, ők meg az olajosokról beszéltek, de nem írta meg, hogy kit kéne felhívnom, így nincsen gáz szakemberem. Dusam! Gáz szakember van? De ha nincs gáz szakember, bármi más meglepetés... Lányom ezeket a dalokat megtalálja halbánylilakőzön is, hogy hogy talál rájuk. Nem akarom a dusát megbántani, de a lányom nagy Szikora Robert rajongó. Szikora Robert például sose állt hozzám közel. És nem tudom, hogy a dusán mennyire állt volna hozzám közel, ha nem ír ilyen dalokat, nem szövegeket. út érsz, de a csúcsra gondolsz csapdájtól, többé már nem félsz, mert te is fényre válsz, én Mind minden amíg él, de mikor célhoz ész, és boldog lehetnél, már is új terre gondolsz, már is új útra indulsz, és az életben épp ez a szép. Hogy sok ember merész álmokat szül, De a siker árát És csak arra vár, hogy majd arra jár, A fortuna, de karra bízni, Mert a gyémánt és arany fénye szép, De tiéd ez a fény, Fények árbótól, majd minden idéznem a helyet, hogy hogy tudnak írni így egy férfi írja, monogramja P.T. 2018. március 6-án, tehát négy éve. Zoránt a fővárosban érte a beat robbanás korszaka, így Zoránt a fővárosban érte a beat robbanás korszaka, ekkor szivárgott be Magyarországra a tiltott, majd megtűrt nyugati zene. Itthon is sorra alakultak a fiatal magyar, magyar könnyű zenei formációk. az a Zorán is a radnóti járt. Vajon hova járt a jó, én a Vonnegut után tudom, hogy önmagában az, ugye van a macska bölcsőben, amikor valaki azt mondja a vonagutnak, hogy ő is a Harvadra járt, és akkor őket ez összekötte, és akkor mondja neki a Vonnegut, hogy lehet, hogy egyszerre jártak, vagy mind a ketten a Harvardra jártak, de ő egy zseni, vagy ő egy jó fej, akivel megbeszélget ez egy barom, és ez a hamis halmaz tipikus esete. Ez a hamis halmaz ez valami egészen jó kifejezés lehetséges, hogy magában a fordításban másféleképpen van, de ez a hamis halmaz, ez a hamis összetartozás abból adódó, mert egyébként ugyanaz a jók eltett bennünket ki, és mi tojások vagyunk, tehát ez, ez egészen zseniális. De ez az ember, akinek monogramja tehát PH, nem PT, PT azt írja, a szebb értelmiségi családból származó Stevanovic Zorán hat évesen került Jugoszláviába Budapesten, itt egy csomag. A fővárosi Radnóti Miklós gimnázium elvészése után villamosmérnöknek tanult, ám a forrasztópákát hamarosan akusztikus gitárra cserélte. Na ez a mondat, ez így, hogy a fővárosi Radnóti Miklós gimnázium elvészése után villamosmérnöknek tanult, ám a forrasztópákát hamarosan akusztikus gitárra cserélte. Én nem tudom egyébként, hogy az oránó hogyan bánik a forrasztópákával. Tehát erről semmilyen információm nincs. De hogy egy villamos mérnököt a forrasztó pákával azonosítsanak 2018-ban, hát. Euh, ebben van valami egészen zeniális! Meg hát ez is olyan szép, nem. Hosszú és sikeres művészi életpályát tudhat maga mögött a kora ellenére igen aktív gitáros énekes. ez úgy el tudják képzelni, hogy itt lesz hétfőn a dusán, és azt mondom, hogy hát hosszú sikeres művészi életpályát tudhatsz magad mögött a korod ellenére. Tehát én valószínűleg így ebben a pillanatban úgy fölállnék. Tehát, úgy, úgy, úgy, úgy tehát ez itt egy ilyen korrasz, korraszizmus, tehát miközben egyébként felköszöntik Gyémánt és Arány Zorán a zseni 76 éves, itt benne van egy kora ellenére még aktív gitáros. Eszter azt mondaná, anyád. Ő már volt. 061 Most valaki telefonáljon be. Mondtam már, hogy május 9-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Evidencia felbontás, beszélgetés hétköznapjainkról úgy, ahogy sehol máshol nem lehet. 061-71242 nem régen még 7 óra se volt, és most már mindjárt fél kilenc lesz. Jó reggelt! Jó reggelt, Várnár! Sağ nem volt egy katonaklári rajongó, de ugye 17-én halt meg az anyukán, és hallgatni ezeket a számokat, azért ez beszámít. Igen. Elég először bele. Igen, hát ez, ez, a, ez a dusán zsenialitása, tehát hogy az embert beszippantsa egy szöveg, amely egyébként valamiről szól, ami őt megszólítja, mert nem az ő életének volt így része, meg hát ugye hozzá ez a zene, meg hát a katonaklári, aki egy egészen varáslatos jelenség. Igen, úgyhogy köszönöm. Ott ülsz magad baroskadva? Hát magam barosk, nem, kicsit megkönnyeztem a mamát, amikor szólt, nem, csak úgy az emberre rátörnek az emlékek különböző okokból, és például ez a szám, amihez nekem nem volt igazából kötődésem, ez felidézetett egy csomó emléket a, az anyukámról, hát ennyi. Igen, hát amikor az ember meg van hatódva, akkor itt kell akar hosszan beszélni. Vagy ha hosszan akar beszélni, akkor nincsen meghatódva. 061 712 42 Nincs a fényképe Nincs a, a Péter S. Martin Mennyi, mennyi szó, a és a szépség mellékesen egy Ott a Édetlen szemek Mizmos oljará egy 712 egy Örülök. Meglapod abba, hogy milyen nősor van Ukrajnában. Hát ön hagyta ott abba. Igen. És ott el is köszöntöm. Ott is. ember? Most tegnap nem hallgatta a beszélgetni, és nem tudta, hogy miért lett ilyen rövid a mai. Ezért önmagában nem érdemes meghallgatni a tegnapot, de miután egyébként ma reggel úgy indultunk, hogy a 168-on a tegnapi műsort adtuk, így ki tudja, hogy hogyan fognak majd ráakadni a tegnapi műsorra. Ma lesz a tegnap, holnapja, nem? Hmm. Tél rövid beszélgetés volt. Fél kilenc van, ki van beírva fél kilencre, hogy telefonálni fog? Dusa. és ki a 831-es telefonáló? tovább könnyezhessen a Wagner. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ha megengedi, akkor szeretnék köszönetet mondani. A Molnár aki a szemészeti klinikán praktizált, és az én gyerekem is, minek után koraszülött, annyi sok koraszülött csecsemőnek a szemműtétét végezte annak idején, és ezt a műtéti technikát is ő dolgozta ki, és most 93 éves, és csak három éve, hogy nem praktizál, de 90 éves korában még oktatott az egyetemen. Én ezt tegnap egy ismerőssel találkoztam, és tegnap tudtam meg. és Nagyon-nagyon köszönjük neki a munkásságát. És azt az emberi hozzáállást, amit ő végig mutatott, az, az szinte páratlan. És azt hiszem ehhez a mai műsorhoz ez hozzá tartozhat. Ha ő úgy gondolja... Dusan 834-es telefonáló? Már nem vigyázol rám Mondtam nem ér annyit az egész, de hogy még egyszer telefonált az az ember, aki tegnap is. Ugye ez ilyen összeesküvés történet, ugye, hogy az, ami mint tegnap, hogy azért van ez a háború, hogy legyen munkaválló nyugaton. Vagy a nyugati hát így kezdtem végén, mondta, hogy ez egy műsor. De is zseniális de. volt, tehát ez pont jó volt arra, a igen, csak hogy ugye, nem tudom, miért ezek foglalkoztat engem, ugye mostanában ezek az összeesküvési embertek, tehát két logikai Ez, nem nem, ez te... nem, nem, nem, nem, nem, tehát ez túl van bonyolítva. Um, kicsit elszomorodtam, hiszen én annak idején nagyon nagy híve voltam, aztán nagyon sokat vitatkoztam vele, és mára szinte közömbösen hallgatom Bolgár György klub délután beli műsorát. Szerintem uh, Bolgár György elfáradt. Uh, és ez a fáradtsága, ez nem feltétlen van összefüggésben az életkorával, filtert kéne cserélnie. Uh, a filter az ugye arra való, mint amikor önhöz beállít valaki, és azt mondja nagyon udvariasan, hogy Palikám, Pistékém, attól függően, hogy önnek mi a keresztneve, ki kéne nyitni az ablakot, és semmi más nem történik, hogy bejön valamilyen levegő, de semmis kérdépen se az marad, ami bent van, és attól az várható, hogy oda bent valami megpesdül. Tegnap betelefonált, ebbe a műsorba vasaltam, takarítottam, így aztán sok vasalni való volt, á, nagy volt a restancia, és betelefonált valaki, aki egy ugye olyan műsorközgyelzetben volt, ö, ahol alapvetően síratták az ellenzéknek a vereségét, okay. és nagyon szépen elmagyarázta a nép egyszerű nyelvén, tökéletesen alkalmazva a Fidesz a brossúráknak a szövegét, hogy ő ezt miért nem gondolja így. És ami bennem nagyon mélyen megmaradt, és ez a tegnapi telefonra rímel, csak hogy érthető legyen az összefüggés. Lehet hogy, valójá... hovett, igen, a lehet, lehet, hogy hallottam. Lehet, hogy hallottam, mert valamennyit hallgattam tegnap a bolgár, de nem... Talán Jászberényből egy telefonál, igen, de, igen, de igen, nincs jelentősége egy vidéki vagy sem, csak igen, a hát. A de reagáltak is, de nem, az, igen. igen, de azt a részét nem... És nem tudtad vele, mit kezdeni a bolgár. Igen. Látható módon, valamilyen módon szerette volna meggyőzni, és Igen. ha abba gondolok Igen. bele, hogy végül is az ő és olyan, hogy új bánnik vele, ahogy akar, akár fél órát is beszélgethetett volna vele, de a györgy egy bizonyos idő után egész egyszerűen feladta a küzdelmet, mondván, hogy hát ilyenek is vannak, és akkor jöjjön a következő, akivel egyébként ő egy vágányon halad, és akkor ilyen gondok nem lesznek, és megsajnáltam a műsort, megsajnáltam a műsor hallgatóit, megsajnáltam a maga múgyán Bolgár Györgyet, ami az egyik legrosszabb dolog, mert ezt nem először tapasztaltam, és ez a boldogokkal elki szegények sajnos bizonyos értelemben alkalmaznom kellett rájuk, mert egész egyszerűen nem engedik be azt a világot, ami létezik. Nem, nem arról van szó, hogy az ő elköteleződésükkel van baj, semmi baj nincs az elköteleződésükkel. Azzal a szelektív látás hallással van, ahogy befogadják a világ dolgait, és ahogy nem reflektálnak arra, akik az egészből mást vesznek le. A Fidesz elévülhetetlen érdeme egyben bűne az, hogy előállította ezt a Jászberényi embert, aki egyébként, hogyha hosszú ideig beszélgettek volna vele, egy sor dologban került volna önellentmondásba magával, és egy elérhette volna azt a célját, ami megvolt neki, de félúton feladt. Igen, igen, emlékszem, ez a vonat tenderekkel volt. Igen, az, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Igen, ugye, tehát csak az, amit akartam mondani, hogy ugye két logikai dolgot összekapcsol az ember, és a többit ugye nem veszi figyelembe is. Tehát mit tudom ugye, ugye az volt, hogy a, a menekültek azért indult, most hogy a menekültek elindultak, de hogy többségében nők meg gyerek, ugye, hogy abból hogy lesz munkavállaló, vagy az, hogy hát esetleg a paneleket helyezték el a fejében. Igen, igen, igen. És a több ilyen összes És pontosan is és az ön telefonja jó voltából, el tudom mondani azt, amit hétkor elkezdtem, illetve azt mondtam, hogy Székelykáposzta. Valójában e, rájöttem arra, hogy az ellenzék leghatékonyabb eszköze én lehettem volna, csak ahhoz mérhetetlen idő kell. Ugyanis a Fidesz propagandája csak addig működik, amíg az illető nem kerül kognitív diszonanciába saját magával. Nyilván valójában azt mondják neki, hogy kognitív diszonanciája van, akkor elküld a jó anyámba mert fogalma nincs, hogy mi az. az amikor... az, ami elképzelje az ember, és aztán másképp tapasztalja. Hát a, vagy valami a kognitív diszonancia azok olyan dolgoknak az ütközése, amely, amely elgondolkodtatja az embert. Ez egy nem egy pontos fordítás, most nem nézem meg, hogy eznek mi lenne. De valójában egy beszélgetés és a messziről jött ember ezért volt egészen fantasztikus, mert a ráadásak egy kollektív, al kollektív alkotta meg, egy kollektív alkotta meg, és nem egyedül. Tehát valójában, hogyha az ember hosszú ideig elbeszélget valakivel, és nyilvánvalóan van benne célja. A célja egyébként nem az, hogy a Fidesz propagandáját felszedje, mint valami aknát. Hanem, hogy rájöjjön arra, hogy ami az a... ő fejében van, illetve a másik fejében van, azok hogy Ugyan tudnak kicserélődni, mert ön mondhatja, hogy Székesfehérvár egészen más irányba van, de akkor valamilyen módon meg kell, hogy győzzön, mert lehetséges, hogy a végén kiderül, hogy valamilyen baleset van egy úton, csak azt elfelejtette elmondani, és azért kell arra menni. És ha az ember nagyon sokat beszélget emberekkel, akkor Orbán Viktor már nem mondhatja azt, hogy előbb kell, elő is, aztán igazságérzet, mert mindenki tudja hogy előbb kell igazságérzet, és mindig csak igazságérzet kell. Gyenge is maradhat az ember mellette. Az, hogy ezeket az aknákat, a szó szoros vagy a szó átvitt fel lehessen szedni, ehhez kitartó és szívós munka kell, és könnyen lehetséges, hogy igaza van Hiller Istvánnak és az ellenzéki okosoknak, hogy vidékre kell menni, és ott kell tartani az emberekkel a kapcsolatot, de ez nem feltétlenül van így, Fogalmam nincs, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy az embert visszavezessék ahhoz a bábszínházi élményhez, hogy igazságérzet kell, és igazságérzet. A Fidesz elérte a célját, felülírta a bábszínházi élmény, de a bábszínházi élmény alatt, és én ennek tartom jelentőségét. nyilvánvalóan fenntartom a tévedés kockázatát, ott van a bábszínházi élmény, és ez a bábszínházi élmény ismét a tévedés kockázatával onnan előhívható Orbán Viktorral hosszal lehetne őszintén beszélgetni. Na de hát ezért nincsen, ugye Vitaműsor vele kapcsolatosan. De ilyen, nézze, Svajda Györgyel beszélgettem egyszer nagyon-nagyon régen, még a Magyar Rádióban, a Nemzeti Színház megnyitása után, és eljutottunk egy küszöbre, ahol valami olyasmiről kellett volna a Svajdának beszélni, amiről nem akart, és egyszer csak azt mondta, hogy ah! és lerakta a telefont. És önmagában, aki végighallgatta az egészet, akkor ott a Magyar Rádióban, valamikor éjfél környékén, ez élő műsor volt, az azt tapasztalhatta, vagy azt érzékelhette, hogy nagyon sok minden van itt, amiről ez az ember nem beszél, és amiről nem beszél, az nem pontosan az, mint amit egyébként láttatni és hallatni akar saját magáról. Én nem ö, politikusnak születtem, és nem arra készültem, hogy a magyar közélet része legyek. Én csak azt tudom mondani, mint egy egyszerű hétköznapi ember, az érzékeim alapján dolgokra hogy nem stimmel. És a nem stimmelés, az pártfüggetlen. Az, hogy ezek a nem stimmelések politikává állnak össze, és adott, út, adott esetben egy olyan masszává állnak össze, mint amilyen ma Magyarország közpolitikája, az egy másik kérdés. Um, ezzel találkoztunk tegnap, és ezzel találkoztunk ma, de látja, az illető nem hívott vissza, és nem kérdeztem meg, hogy mi nem stimmel. Tehát hosszan próbálkoztam vele, amikor a műsort igen. mondta, ott elszakadt bennem egyszer. Igen, igen, hallottam. Most amit ön mond, hogy hosszasan elgondolkodva beszélni, ezek manapság nem, ugye rövid mondatok, amik, amik jönnek de az ez nem az a műsor. Szélzé. igen, igen. igen. Jó, csak azt mondom, hogy mi a, a, tehát mi, a mi a tender, ami, ami van Én... jó, jó, jó, Oké, de ezek már közhelyek, tehát az a kérdés, hogy miért akad, tehát hogy mi a cél? Gásszakember? 843-as telefonáló? Már nem vigyázzon rám, dusen. 061 712 42, ne felejtsék, május 9-én este fél nyolctól, nagyon messziről jött ember, az Aquarium Club volt lokájában. És boldog születésnapot azoknak, akik április 27-én ünneplik a születésnapjukat. Egymás el pusztul, idegen az arc, mely arcomhoz fordul, sír. Suna elolvad a perc, egy másik. Jó reggelt, Jó reggelt János. Ebedli vagyok, ez a becenevem. Focista? A Zolikának igen, a vezeték nevét kaptam a barátaimtól becenévként, mert messziről rúgtam gólt, mindig kis a kapuba, és azt azt mondták, hogy olyan vagy, mint Ebedli. Amiért hívom önt több dolog, de nagyon rövid szeretnék lenni, nem akarom rabolni mást az idejét. Az első az, hogy a Jóisten éltesse a dusánt. Így van. Egy emlék. Én a nn biztosítónak voltam 30 évig az ügynöke. Uh -huh. És ő egy meghatározó ember volt a cégnél külsősként. Ő szerezte, ő alkotta azokat a reklámokat, reklámfilmeket, Amik sajnos ma már nem az enen hogy mondjam, használatában működnek, nem. Meg, megváltak tőle, még amikor én ott aktív voltam, de sose fog ez a dolog. Hanyat írunk? Hát én 91-től voltam. Tavaly február harmadikáig. De amiről Önök. most beszél, az, az, az melyik? Az olyan, olyan, azt mondom önnek, hogy 97-98 uh -huh. sztó, egy 5-6 év biztos. Uh -huh. e, tehát az ő nevéhez fűződnek olyan reklámok, szívesen elküldöm majd önnek az e-mail címre, hogy, hogy milyenek voltak ezek, ez az egyik. A másik, hogy az évenkénti ügyzletkötői konferenciákon a kongresszusi központ váltáva ott szoktunk lenni. A gyémánt és arany volt a záró szám. Ez alatt a szám alatt mentek azok a fényképek, akik bronz, ezüst és aranyoklevelet, illetve bajnoki címet szereztek az üzletkötők között. Tehát ilyen, hogy mondjam, álló csillagok voltak a biztosítónál is. kis apró rabszolga mellett, mint én is, mert én csak kétszer voltam bronzos. Úgyhogy ez a második, amit szerettem volna mondani. A harmadik, hogy először voltam a igen messziről jött ember nagyon jó kis találkozóján a hétfőn, uh -huh. és személyesen másodszor találkoztam önnel. Először, amikor bejártuk a Fradi épülő, uh -huh. Még a bácskaival. Azok, igen. Egy barátom vittel, el, aki ön tévek óta hallgatta a rádióval. Én azóta vagyok elkötelezett ön az ön műsorait irántam, mióta ez a pandémia bejött, és itthonról tudtam nézni még akkor a ATV-ben. Még a Spirit volt, igen. Igen, és az fogalmazódott meg nem hogy én nem jutottam szóhoz, illetve nem jelentkeztem, bár jelentkezhettem volna, amikor megkérdezte, hogy kinek hogyan változtatta a politika az De életén. most erről ne beszéljünk, jöjjön el május 9-én és... Hát mindenképpen jövök mindenképpen jövök Tehát azt akartam csak a lényegét mondani ennek a hogy én részese lehettem egy olyan két és fél órának, ahol azt tapasztaltam, hogy becsülik az emberek egymást függetlenül attól, hogy melyik oldalra szavaztak. Hát nagyobb mértékben, mint ami most kifelé látszik. Igen, igen. Tehát az ott, az ott a számomra megfogalmazódott. Egyetlen egy barátja talán volt, aki azt éreztem, hogy kicsit indulatosan reagált a vége felé, mikor igen. ön megkérdezte V. úrat. Igen, igen. Ő, ő rajta éreztem azt, hogy ő, ő igazából keményen ő, sajnálkozik, vagy jobb lett volna, ha a másik oldal kerül ki ebből. Nem, a... ő nem ezt mondta, ő, a, ő egy őt megelőző ember látásmódját kritizált, és ajánlott neki szemüveget. Aha, akkor én félreértettem, de mindegy, ő, ő rajta éreztem egy kicsit az indulatot, de, de ő is korrekt volt. Aminek nagyon örültem még, hogy megismertem fókuszulat személyesen, illetve mindenkit, Horváth Pétert. Tehát akik itt az ön sorába számomra mindig meghatározóan nyilvánulnak meg, és, és jókat mondanak. És hát én a Dusán mellett önnek is egészségben gazdag nyugdíjas éveket kívánok. Én elmúltam 70, 71-dikben vagyok, tehát 70 éves koromig nyomtam. Bizonyos okok miatt rászorultam arra, hogy dolgozzak, most is dolgozom, de e, szó, Isten éltesse önt is. Nagyon és... szépen köszönöm, de maradjunk annál, akik április 27-én születtek, hiszen nekik van ma a születésnapjuk köztük dusának. Hogy honnan indultunk? Innen Kovázi régi csibészek Azért, ha belegondolok abba, hogy én ezt elkezdtem Valamikor a as évek második felében És most arról van szó, hogy hogyan kívánnak nekem Boldog és békés, de munkában gazdag nyugdíjas éveket Helyben lásom magam úgy is, mint kaktuszfa. A es telefonáló, ne felejtsék el, május 9-én este fél nyolc-tól az Aquarium Tuk volt lokájában nagyon messziről jött ember, és már mindjárt 9 óra lesz. 061 Jó reggelt. Halló, itt én vagyok. Hallom. De nem tudom, mi a baj. Hát ez önmagában probléma, hogy nem látja, hogy mi a baj, de baj nincsen. Nem stimmelés van. De egy téma nincsen, többen most kifejtve akkor hogyan lehet ezt megérteni. De nem stimmelés az, hogy tételezzük fel, hogy mindenben igaza van. Hogyan lehet egy háborút műsorként nézni? 2022-t És? Az emberek a az interneten nézik az éget. Nem érdekednek az emberek. Ön a saját édesanyjának édesanyja él? Igen. Apja? Szintén. Nagyszülei? Ők sajnos nagyon. Halálukra műsorként emlékszik? Itt az internet világában. Hogy meri ma maga emberek szenvedését, független attól, hogy hogy váltotta ki ezt a világ műsorként szemlélni? Hol van magában az irgalom? Itt az internet világában. Pedig erről van szó. A pedig erről van szó, az a tökéletes hárítás. Vannak magának könnyei? Nem. Hát nézze, akkor menjen el a patikába. Maga a 220-ba van bekötve, vagy ételt eszik? Mi váltotta ki magából az, hogy az életet műsorként nézi? Nem tudom, miért van erre rengeteg Én? Igen. Én egyáltalán vagyok és ezen ilyen sokáig gondolkodnia nem tudom, miért kellett. Én azt kérdeztem öntől, hogy ön egy gépe, aki emberek szenvedését az internet világával hozza összefüggésbe, csak akinek nincsenek könnyei. Nem és tegnap semmit akartam kifejezni. Lehetséges, de ez sikerült. Hát, ön ezt így értékeltem. Nem, nem csak én, mint hallhatta. De... Tehát, ha ha akkor már önöknek van igaza. Hát, nézze, ha hárman vagyunk, akkor igazuk nincsen, de ketten látjuk ugyanúgy, és ön egyedül. Az, hogy kinek van igaza, az fel nem. Én csak azt tudom mondani, hogy aki egy háborút műsorként néz, az nem menjen moziba. Hát pedig most az összes csatornából lesz folyik. Ne nézzen tévét. Nem nézek tévét. Akkor honnan tudja, hogy mi folyik rajtuk? Internetet használok. Oké, okay, rendben van. Akkor ne használjon internetet, mert önnek még az nem való. Ön még nincs 18 éves, miközben valószínűleg elmúlt. És ez csak részletkérdés. Nem tudom, mihez képest. Ez a mai szituációhoz képest. Nem tudom, milyen a mai szituáció. Hát, például, itt a országban álború folyik. Ez is csak egy részlet a szituáció Európa egy olyan infláció néz, ami jön. nem volt példa 70 éve. De ez is csak egy részlet a szituáció. Rendben van, de ennek nincs köze a háborúhoz. De. Szóval Tudja, hogy ez minek minden van minden köze? Van. Ennek a COVID-hoz köze. Nézze, uram, én nem tudom pótolni azt az iskolát, ami felépíti az emberben a tudást. Az, hogy ön egy olyan puzzle rak össze, ahol az elemek nem stimmelnek, de ön összepaszírozza őket, a puzzle-gyártója nem ilyen emberek számára gyártotta a puzzle -t. Hogy ön mi örömét ebben, nem tudom, tudomásul veszem. Azért, mert sokat hallgat beethoven attól még nem lesz zeneszerző. Attól, mert sokat nézi az internetet, attól még nincs tisztában az infláció miben létével és keletkezési okával. De ez önt ható módon nem befolyásolja. Nem. Hát nézzük. Nem, mint a, a kárus belül. Én ezt értem... Elköszönök. Én csak azt tudom mondani, hogy nekem gyerekkoromban, még mostani életemhez képest gyerekkoromban volt egy rádióműsorom a Gardneréba mellett mintafilm. Ez volt a címe. Réz András volt a vendég és sose felejtem el, az utazásról volt szó, és beszélgettünk különböző helyekről, és volt egy gyerek, és azt mondta, hogy ő nem járt sehol se, és nem is akar elbenni sehova se, mert az ő fejében lévő képek a világról és bizonyos konkrét dolgokról, amiket mi személyesen láttunk és beszámolunk róla, szebbek, mint ahogy mi azt láttuk. És uh, egészen elképesztő volt, mert ő konkrétan, lehet, hogy a Notre Dame-ról nem volt szó, de ő látta a Notre Dame-ot szebbnek, mint mi, akik láttuk, miközben ő sose látta a Notre Dame-ot, képen se, valóságban se, de közölt, hogy ez nem olyan, mint ahogy mi egyébként személyesen képeken, filmeken és a valóságban láttuk, és Réza Andrásnak akit nem régen volt szerencsém látni egy vitaműsorban, ahol nem tudom hogy keveredett, de ragyogóan néz ki és mindig így nézett ki. Azt mondta, akkor hogy újra futózott álom, és ezt a kifejezést sose fogom elfelejteni. Ön jut erről az eszembe. Nagy különbség, hogy ez a gyerek akkor talán volt 19, 20, 16, 17. Ön pedig valószínűleg ennek a duplája. Ha nem több, én csak azt tudom önnek mondani, hogy nézze ezt a mozit. De ne kívánja tőlem azt, hogy én oda befizessek egyre. Isten. Ez nem, e, valaki azt mondta, hogy összeesküvés elmélet, nem ez egy valaminek következtében egy bezárkózott ember gondolkodása, ahol arra kéne rájönni, hogy ez a bezárkózottság, ez hogy jött létre, de megmondom őszintén, hogy x-edik alkalommal az illetővel beszélve nem nem éreztem erre kedvetős. Ehhez például egyébként közt az is hozzájárult, hogy ilyen nagyon hosszan gondolkodva mondott olyan mondatokat, amelyhez ilyen hosszú időre talán nem volt szükség, hogy kimondják őket. Nem kell tette fel az érdeklődést. Nem akartam a végén meggyőzni, egyszerűen hagytam, hogy annak idején apukám mondta volna a fűni keserű levében, amiről ő egyébként személyesen azt gondolja, hogy nem fű és nem keserű. Sőt, ha valaki fő, az én vagyok. Beleértve, vagy én el vagyok keseredve. Hozzárt, nem tudok elvenni belőle, nem tudok. <kül> Van egy 9 óra 3 telefonáló Igen. Vigyézre vagyok, nagyon tetszik a műsor. Mit tetszik benne? Az, hogy végig kibeszélte az urat, és nem lakta a telefont. De nem tudtuk meg, hogy mi baja van. Hát én azt gondolom, hogy valamennyire ez nyilvánvaló volt, hogy, hogy mit gondol. De hogy mitől gondolja ezt? Sokan azért itt megtévednek. Szerint. De de ez az infláció, ez nem megtévedés. Tehát érti, hogyha én a 26-os buszt külbányán keresem, és kitartok emellett, akkor a végén ön rám legyint, és azt mondja, hülye. Nem? Trappáns volt mégis, ahogy ezt... Uh, de értem, csak azt értse meg, meg, hogy a Fidesznek a propagandagépezete és az emberi hülyeség nem minden ponton találkozik. Ez igen, ebben igazán van, viszont én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes kiépített valami most. Igen, de lehetséges, hogy most ami, valami... Ami, ebben bocsánat, könnyen lehet, te... van, de felt kell, hogy tartsuk a tévedés kockázatát a tekintetben, hogy létezik önmagában emberi ami amihez nem kell a Fidesz. Én most nem kifejezetten csak arra gondolok, hogy most ez az úr tévedet, hanem, hogy általában. Tehát, hogy ez a... Ez a ez a rendszer, ez a gyakorlatilag mindenből, a, ami neki szükséges, ami működik, ami hangzatos, ami az embereket megfogja, és gyakorlatilag most már kikezdhetetlen. Egyáltalán nem, nem, a kikezdhetetlensége kike valamikor... nincs így, még egyszer mondom, én bármikor kikezdtem. Uh, és sohasem a Fidesz-okán, hanem amiatt, hogyha úgy jön velem szemben, amire azt mondom, hogy nem stimmel, és az pontos kifejezés. Nem tudom, hogy nem stimmel, nem tetsz igaz, alakja, a büdöst, a színei nem tetszenek, nem tudom. Amíg az is lehet, hogy a végén uh, nekem nem lesz igazam. De ami igazán uh, a második messziről jött emberben, font tehát az első messziről jött emberben megfogalmazódott valami kibabrált fontos dolog, ez pedig a moralitás. És arról volt szó, hogy az, ami ebben az országban az embereket az nem a Fidesz, hanem a moralitásnak valamilyen hiánya, vagy valamilyen nemléte, amit Igen. nem is feltétlen a Fideszhez kötnek, hanem ahhoz, ahogy élnek. Ez a moralitás, ez benne van a szolidaritás hiányban, minden, és rengeteg dologban benne van, és nem köthető mind a Fideszhez, amiről önbeszél az az, hogy a Fidesz által generált világképben a szolidaritás, másféleképpen van jelen, mint ahogy egyébként a Fidesz előtt erről gondolkodtunk, és ez egy nagy kérdés, hogy egy propagandagépezet van, a mi saját képünket ilyen mértékben el, le tudja nyomni. Ez egy ez nagy kérdés. valamilyen szinten, hiszen ha van egy téves információ, akkor uh, lehet, hogy először elgondolkodik mindenki. Oké, de ne felejtsd, hogy hányan vannak a határon, és segítettek is rájuk, ez nem hatott. Én csak azt tudom mondani, hogy ki igen. kell nyitni az ablakot, tehát nem feltétlenül az internetet kell kidobni, hanem és még egy dolog van, az embernek van, jó, én hosszú jártam terhez nem véletlenül, az embernek van egy belső hangja. A belső hang elvileg elnyomhatatlan, és a belső hang az inflációval kapcsolatban is van, akkor is, hogyha a belső hang inflációval kapcsolatban nem tud olyan által megszólalni, mint adott esetben az emberi hazugsággal kapcsolatban. Én egyébként írtam önnek a belső hangról. Nem tudom, hogy megkaptál. Nem tudom, hogy mikor volt ez, könnyen lehetséges. Én egyébként egy kicsit másképp látom más, más szemzregen ezeket a dolgokat. Nem tudom, mennyire ismeri a Farkas Attila Mártont. Mérsékelten tudom, hogy létezik. Már mindenben volt egy riportja most, és ő beszélt arról, hogy, hogy, hogy mennyire halózható ez, ez a valóság, ami most van. Mennyire? Hát, hogy mennyire értékelhető az emberek számára ez a valóság, tehát hogy hogyan látja egy átlag, átlag ember, láthatja, meg miként értékelheti az, aki alapvetően bízott a változásokban, és akkor mégse ezt érte meg nézze, egy bizonyos időn túl nem nagyon érdekelnek az elemzések én azt tudom mondani, hogy az elemzők maguk is vala, tehát identitás válságban szenvednek legalábbis az elmúlt idők elemzéseiben egy olyat se olvastam ha ne éreztem volna az illetőben olyan döccenőket, ami engem nagyon mértékben zavart, mint hogy el lettem volna halva a véleményüktől én azt tudom mondani hogy az átlag ember alapvetően nem változott az elmúlt időben, a világ nyilvánvalóan hatott rá, semmi másra nincs szükség, mint hogy az emberek megrázzák magukat, és képesek legyenek a belső gondolataikra nagyobb mértékben odafigyelni. Ha ezt elnyomják, és ezt egyébként tartósan elnyomják, annak ez a következménye. De ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek egyébként feltétlenül így gondolkodnak a világról, ki lehet belülük váltani azt, hogy így gondolkodjanak a világról, most már csak az a kérdés, hogy ez egyébként azt leszámít, hogy a Fidesz hatalmon marad. ez mindenkinek, jó-e vagy sem, ebben hát jó, nem fog... jó, főleg, hogyha ön esetleg ezt így le tudja kommunikálni egy emberre, mert lehet, hogy utána másnap már mást fog gondolni. Ez mindig csak konkrét ügyekben, tehát a tennapi beszélgetésre utalnék csak nem Farkas Attila Márton, hanem a Schiffer kapcsán, tehát a Schiffernek a megbicsaklása a tekintetben, hogy hogyan tekint az értelmiségre a baloldali értelmiségre, mint rendszerkritikus, önmagában még nem. De amikor ezt összehozza a Frieszefével és a Fudánnál, amikor a Frieszefével kapcsolatban felléptek emberek, az nem volt összefüggésben a 2022-es választással. És hogyha a kettőt összemossa a Schiffer, akkor olyan dolgokat mos össze, amelyek nem. Amelyek többet árulnak el róla, mint a mostani ellenzék vereségéről. De abszolút együtt szók mert csak azért is, mert furtánról nekem is van egy saját véleményem, hogy um, én alapvetően kínaiakkal foglalkozom. Um, tehát értem, hogy mire gondol, de valójában az, hogy általában egy átlagember és az individuum ahogy ön mondani, ezt uh, nem nagyon lehet így szétválasztani, meg, meg mégsem még tud másképp beszélni valaki, csak úgy, hogy magából indul ki. Igen, csak én azt mondom, hogy nem magából indul ki, hanem visszamond egy olyan brosúrát amiről maga se tudja, hogy valójában felcserélt a saját magát van, így van, Köszönöm, hogy hívottam. 9 óra 8 perc van. 9 óra 12, 9 21, 9 30, ezek az opciók vannak a műsor befejezését illetően, de ez kizárólag örökön múlik. Ha van telefonáló, maradok, ha nincs telefonáló, elmegyek. a dolgok valójában sokkal egyszerűbbek, mint ahogyan rájuk tekintünk. Van-e 8-11-es vendég, 9 es telefonáló, vagy 12-kor elköszönök. Zen is se rakok be. 061-712-42 először, ne felejtsék, május 9-én, 70 este, nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában. Holnap hajna a Kisambrus, pénteken Filippov Navracsics Horváth Csaba. Minden nap is, műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipsz is. Ez a dörök távolétemben dörö, kisd, kiser, pont, Fiala Janos, a nevem kukac.gmail.com 061 712.42. másodszor Még van rá lehetőség Még mindig van. És még mindig van. Senki többet? Ez végül csak egy szörény volt. Hát, akkor így. Nem még egy cseppet. Aki nem látja, nem tudja, miről van szó. Ebből ez most ne... Ja, rajta van a kupak. Úgy nehéz. Én most már elmúlt, 9-12, és éjjel. Ez mi? Uram, és a telefonon között van egy kis fázis késés, néha... Ami ott nincs, hogy fordított. Hát, kifogyott kimukatára ami a telefonokat illeti. Ez itt most már csak egy öncélú beszélgetés magammal. Ha már 9 óra 16 van, akkor még egy záró zárószámot berakok. Csak meg kell találnom, hogy mi legyen az. Akkor ez legyen egy szörény. Így döntöttem. Ijaj! Még nincs is egész 16. Egy 6 perces szám kell. Melyik a leghosszabb. When I'm out of my long In my heart, a sok mesét Elhitted Mégis Úgy kérlek hogy, hogy egyszer még Hallgass melyik. meg Mikor útra Indulsz Minden Még Oly szép Hogyha véget ér, Ha te látnál ott, ahol én jártam Ha te látnál ott, amit én láttam Ha te állnál ott, ahol én jártam. Nem lennél már ártatlan Megbántod. És azt mondod, megbántad, mikor útnak indulsz, minden mér. hány Hányíves a brúti? Tudy so. viszontlátásra. Igen. Elnézést kívánjunk, egy kicsit öregítette szörényi leventét, mert 77 éves. Én a szörényi Szabolcsról beszéltem. Hogy? Bocsánat. Nem